Перекладаєте їх у стерилізовані банки, заливаєте водою з каструлі, де варилася молода квасоля. А, можете залити свіжою. Стерилізуєте годину. Закручуєте металевими кришками. Перевертаєте догори дном і продовжуєте стерилізувати ще півгодини. Добре обгортаєте старими ковдрами чи покривалами. І так тримаєте дві-три доби. Чим довше консервація мліє у теплі, тим вірогідність вибуху зводиться до нуля. До речі, так я тримаю всю консервацію. Стрельнуло лише раз, коли зі псутою виявилася металева кришка. Не буду вдаватися у довгі розповіді про сорти і види помідорів, які я культивую на своєму маленькому городі, спосіб їх підживлювання, пасинкування, поливання і таке інше. Скажу лише, що немає смачнішого фрукта чи овоча, ніж вирощеного своїми руками, а потім спровадженого у підвали, комору, у банках, склянках, діжках і ящиках. Помідори в мене в особливій пошані. Окрім томатного соку, я ще консервую помідори-сливки. Помідори складаю в банки, обливаю окропом і даю їм постояти так двічі по 10 хвилин. Тим часом роблю маринад. На 4 літри води даю 1 склянку цукру, 1 склянку оцту, 4 столові ложки солі перець горошок і лавровий листок. Заливаю помідори маринадом, закриваю металевою кришкою і хіба що лише рахую кількість банок. До речі, ви зауважили, що жодних спеціальних спецій, ані чеснику, ні зелені, я не додаю у цей рецепт. Ах, ви хочете помідорів стерилізованих, із зеленими компонентами на здоров'я, тим паче, що я вмію робити і таке. На дно трьохлітрової банки я даю багато кропу, листя винограду, вишні, корінь хрону і чорний перець. Далі викладаю помідори, а між помідори кружаться цибулі. Додаю три чайні ложки солі, шість чайних ложок цукру, 75 грамів 6-процентного оцту. Заливаю гарячою водою і стерилізую 5 хвилин. Готую всього. А смачно? Не розказати. Особливо цибуля. Ви засмучені, що багато помідорів на вашому городі не доходять спілості пілості і залишаються зеленими? Не бануйте, кажуть у розтоках. Я минулого літа зібрала троє відер, неспілих помідорів і дала їм раду за допомогою сусідчиного рецепту. Отож, салат «Квашені зелені помідори від клави». Це на один головний біль менше, коли взимку треба швиденько нагодувати або ж домашніх, або ж сторонських татар. Для цього я беру глиняну бочечку чи велику каструлю Кладу шар нарізаних кільцями помідорів, тоді шар зелені, кріп, петрушка, шар дрібно порізаного чеснику і знову помідори, зелень, чесник. Верхній шар має бути обов'язково зеленим. Заливаю розсолом. На один літр холодної кип'яченої води півтори столових ложок солі, Прикриваю гнітом. І хай квасяться два-три тижні на холоді. Хоча я і червоні помідори квашу залюбки. Ох же ж і рай тоді для моєї фантазії і неволя у трьохлітровій банці для чеснику, вишневого, смородинового, виноградного листя, хрону, гіркого перцю, кропу, тархану. А маринад такий самий, як і для квашених огірків. На один літр води одна столова ложка солі і півтори чайної ложки цукру. Маринад треба закип'ятити, залити окропом помідори, огірки і закрити поліетиленовою кришкою з подвійним обідком.